Buruc Suresi Məkkədən azıl olmuşdur 22 ayədir Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla And olsun bürclər sahibi olan göyə And olsun vəd olunmuş günə Qiyamət gününə And olsun şəhadət verənə hakkında haqqında şəhadət verilənə ki, Nəcrandan i̇sa iman gətirmiş kimsələri yandırıb külə döndərən xəndək sahibləri lənətə düçar olub qətl edildilər. O xəndəylər ki, çırpı ilə alovlandırılmışdı. O zaman ular xəndəylərin kənarında oturub, öz əskərlərinin, möminlərin başlarına gətirdiklərinə, müsibətlərə tamaşı edildilər. Onlardan, Möminlərdən yalnız yenilməz qüvvət sahibi, hər cür şükrə, tərifə layiq olan Allaha iman gətirdiklərinə görə intiqam alırdılar. O Allah ki, göylərin və yerin ixtiyarı onun əlindədir. Allah hər şəyə şahiddir. Şübhəsiz ki, mömin kişi və qadınları dinlərdən döndərmək üçün bəlaya düşar edən, da tövbə etməyən kimsələri Cəhənnəm əzabı və yandırıb yaxan atəş əzabı gözləyir İman gətirib yaxşı əməllər edən kimsələri isə Ağacları altından çaylar axan cənnətlər gözləyir Bu böyük qurtuluşdur, uğurdu Həqiqətən sənin Rəbbinin intiqamı çox şiddətlidir Həqiqətən insanı yoxdan var edən Və öldüyüdən sonra təkrar dirildən odur Bəndələrini çox bağışlayan, çox sevən də odur. Ərşin sahibi də, şanlı-şərəfli olan da odur. O, istədiyini edəndir. Ya Peyğəmbər, orduların xəbəri gəlib sənə çatdı mı? Firon və Səmud ordularının. Xeyr, kafir olanlar, səni və Qur'anı elə hey təksib etməkdədirlər. Onların bütün ixtiyarı Allahın əlindədir. Xeyr o şeyr deyil, şanlı şərəfli Qurandır. O lövhə məhruzdadır. Qur'an Allah dərgahında qorunur. Ona şeytan əli deyə bilməz. O heç zaman təhrif olunmaz.